7 horas y retorna de 19.30 a 22 horas. Radio Bolivia FM, teléfonos en hora de transmisión 084570985. Y cero ocho cuatro Estocolmo, Suecia. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy. God afton mina damer och herrar. Lyssna till radiofrekventa och vi har den 15 november 2014. Och jag ska snart öppna telefonvägter i här. Vad mörkt i och nu går det fort mot nytt år och jul och allting. Jag hoppas att alla har haft det trevligt nu och är försiktiga med sprit och tobak och sånt. Det är ett eller sånt där, i det Det är det många som har supit och förstört sig faktiskt. Det är inte alls roligt. Det har kommit igång många stationer, tydligen i Holland och Nederländerna. De har ju satt upp så mycket antenner, har de ju sett där, och sånt sända antenner. Och det är skillnad mot här, man har privata radiostationer som har kommit igång och mycket roliga saker. Vi kan säga jag, öppnar telefonväxter i, eh, nu, åtgärd, jag att har telefonväxter igen nu på 81.3.0 när det ska radion på. <kör> och det är vanliga, det är hade lite eh, besvärlig och sådär är så, där, så kallt och, och rått väder och trist. Det var varit bättre än vad sommar fortfarande, men det är slut med det nu. Det är ungefär fem ute. Eh, 25 hektopascal, det visar vad de är med efter. Och eh, jag väntar att någon ringer på 31 och det ska radion på. Ja, allting är klart för att ringa och så vidare. Vi spelar, spelar en kort låt till. Som se bör med ett, det var en gång mm, Och brödergrim, det ska du veta Det faller han snart Berättade om han så grektat Knafer i knaper, i knappar i knaper, i Den som knaper hus Är det du eller jag som berättar? Förlåt mig Så följade en snövit fågelstrall och vandra, men går bara vill i vall Och kiselsenar kan ej smaka Så bra som häxans pepparkaka Knafer i knapfer i knapfer i knus Vem är det som knaprar på mitt lilla hus? Varför ser du sådär? Det är så tråkigt vet jag Är det?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 Vi berättade sagan om dörjarna sju Om stackars prinsen som sedan fick sövigt i fru Hon bara städade och städade i stugan i ett Hon var så tjock att ha häxan Hon köpte på skett en liten ibland sju Som checkar äpplen Bär vitaminer Men sagans prinsar Kunde sin dans monitro Man vet att skungen Tappar på hjärta och skor Som kunde väcka med kysslar på torrhusen stor, om också stetsorna sovit i hundrade år De kunde kyssa flickorna i valsen så alla äppel biter flöger halsen Knapper, ik, knaper i knaper i nu är det nog bättre vi går hem till vårt Det försök en förvirrad far som tror Att han har bara sinnet kvar En gång var jag en liten lockig pilt Knapper till knaper, till knaper till knus Den medel som knapprar på mitt i lasten Bevara barn för in som tårar Och hodan Och hjärta Och smärta Och liten och sliten och skära och gerna och vinden och vinden när det finns knapper i knapper i tås när det finns knapper i knapper i tås Ja, det var gamla bortglömda saker som väldigt länge sedan det spelades in och jobb men det roligt att höra det om igen men det är inte glömt bort alldeles och så och jag väntar fortfarande på att någon ringer på 31 och ringer då eh, nu alltså när jag säger till inte under någon låt så där det var någon som ringde bakom med, under låten och det, det kan jag inte ta så kan man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 Oh, ja. Jag har ju gjort samtalet på 50, så sa det var bra länge sedan. Ja, den där har jag aldrig hört någon gång. Det var väl inte någon... Ja, no, det var gick, roligt. Upp på plats. Det eh, 28 Olsson och, och, och, och många sådana idrottsmän som hade spelat in år på den tiden. Tjotta Olsson har ju gjort en sån där politiskt inkorrekt låt som heter Jim är en Neger. Ja, men den har jag inte kört. Och det, det ska vi nog inte säga här i radio och sånt. Jo, det var ju en sån där gullig låt. Om du spelar den där, den, är, den brukar de spela på alla de här andra stationerna. Ja, personer. men jag tror inte. De spelade in den när jag var där. Jag var och tittade när de spelade sina låter på Uxvallsgatan. Och det var spännande, tyckte jag verkligen. Men när jag var ung... Ja, jo, men Tjota Olsson, han har ju spelat in en hel del låtar. Han nackar Skoglund och allt möjligt. Mm, bland annat, men bland annat den där Jim en Neger och hans, och hans mamma tycker att han är så fin. för han, det, Hon är hans favorit. Och den har jag inte här och den skulle jag inte att spela i radio med hennes. Ja, den är nog inte dödskallig Den. Det, det är en snäll låt. Ja, men på Sveriges Radio får du nog inte ännu en. Nej, där i Sveriges Råd är det nog väldigt svårt att spela någonting. Det finns någonting. så många <skallar> sådana här låtar. <skratt> <skratt> Nej, men lyssnar du på alla de här gamla 78 eh, Ja, som är från typ 20-30-talet så är det ju ganska grova texter om man skulle ta dem idag alltså. Ja, det kan ju hända. Jag har ju hört en del. Eh, du, du vet... Eh, eh, men de många som 78 archivar är väldigt skrapiga och ser de ju gått på gamla rader och, och grejer. Jo, men de, de, de, de, de, de, har ju de, de har ju redigerats om nu liksom och tvättats så. Ja, man kan just... ju få ändå mycket bättre om man bara pressar tisen kvar och <går> ska pressa en plastplatta istället, då <går> skrapar det inte. Jo, jag, men, jag menar det så att det går ju faktiskt, det är alla de här gamla sjömanslåtarna, där åker vi ju svenska sjömän runt och misshandlar svarta och vita och gula hela tiden. Jaha. Ja, ja, jag tror inte jag har sådana. Det, det är Nej. bara en det, det finns och, om Men hur? en karriärad och diverse grejer. Jo, ja, precis. Nej, jag tänkte i alla fall, om man vill lyssna på Närradion, så jag vet inte om jag har sagt det tidigare, jag köpte en jättebra sån här fickradio för 299 kronor på Claes Olsson. Där får du en. Närradion, Radio 88 även utanför liksom, Stockholms kommunen är suveränt bra den heter Philips ja. S. El och sånt där. Ja. ja, Philips har jag gjort bra grejer. Ja, och den där är vår bästa fickradio jag har köpt någon gång sedan. Den är verkligen prisvärd. Ja. Jag köpte ju vet ni en förra veckan då så köpte jag nya jag köpte tvättmaskin och tv och, och batteridamsugare och och så när, har du... Och så har vi <laughs> det är väldigt snabbt. Vi hade med batterier, eller? Jo, alltså du laddar upp dem, va? Ja, det var ju tur det. Annars blev det dyrt. Ja, annars blev det väldigt dyrt. Nej, men det är sådana här uppladdningsbara. Men till råga på allt i hela så köpte jag sådana här... I, igår så köpte jag hörlurar eh, utan, tråd, utan alltså, trådlösa hörlurar. Ja. Har du använt sådana någon gång? Ja, inte gärna för de är ju större ner dem och så. Jo, men de är ju liksom jättebra på sovi, så vis. För då kan du, ja, kan man ha, lyssna på radion och vara i andra rum. De sträcker sig liksom typ 20-30 meter. Va? Ja. Så de ska ju vara bra. Men till råga på allt el. När jag köpte tvn... jag lyckades slarva bort fjärrkontrollen. Det är ju för jävligt. Ja, det är jobbigt. så måste du köpa en ny. Nej, nu jag köpte en GVC och. Så jag ringer och frågar, vill man köpa en ny IVC fjärrkontroll så kostar den 349 kronor plus porto. Och det tycker jag är saftigt. Man, ja. inte, man kan köpa en sån här universal fjärrkontroll på Klaus Wallis från 99 kronor eller upp mot en 3400. Ja, ja, min tv är ju sönder så länge. Den gick ju sönder där vi var toskända i somras antagligen. Det, det var en stor fin tv, en ser fina ting, men den kan de inte reparera Så såg en reparatör den sa de bara ja och är det gamla tjock tv-apparater det går ju absolut inte nu ska det bara vara sådana här platta ja, men det behöver det inte vara för min skull i så fall skulle man ha någon projektor som en filmprojektor och en filmduk på väggen det borde bättre. Ja, jo men idag kan du inte köpa någon tjock tv Då finns det bara sådana där platt TV. Ja säkert och det går inte på sådant på när man kan byta för när här själv. Nej det är sånt det, det, är, det är nog för alltid borta skulle jag säga. Ja tror. jag reparerade ju massor av tv och folk på en tid man kunde det fortfarande. Mm. Ja, det gör och det är sen heter... det ju omöjligt att det inte integrerade kretsar med ja, 40 anslutningar och allting går inte leda loss. Etervåg på Skånegatan reparerar ju fortfarande. Men apropå reparationer jag blev så förbannad jag har ju en sån här Iphone. Så då var det en sån här reparation som man får då av Apple. För att det går inte att stänga av den då. Så lämnar Nej. in den på Rörslandsgatan 37. En firma som heter Lan. Ja. Lämnar in den tredje. För den kan ju med se på tv och allting i. Lämnar in den tredje. Och så har ju tvn gått sönder. Så ringer jag dit en elfte och frågar om uh, hur det går med reparationen. Ja. Jaha. Ska vi lämna in den för reparation, säger idioterna Så nu får jag vänta på telefonen till den 20. Ja. Vilka pajsar alltså. Ja, de är ju sin tur den. Jo, de lämnar ju till Apple då. Ja. Ja det, det, det, ja, det är tur att det går. Att de inte bara kastar bort den. <laughs> ja, det vore ju hemskt en kost. Men grejen är där alltså. De kan, de kan byta De kan byta då den här... Och avstängnings- och påsättningsknappen. Det går att göra. Ja. Men alla andra reparationer, det gör de ingenting. Utan då får man köpa ett nytt inom för 3000. Ja, det är typiskt även om det är kanske är en månad efter garantiens utgång. Nej, men alltså, det spelar ingen roll. Alltså, den ja, här garantin är ju ett år på dem. Ja. Och, eh, jag vet inte om det är något fel på den på min än så länge, men var ju knappen den ska ju Apple stå för. Ja, det är ju egentligen knappen den har hamnat bort. <laughs> ja, nej, men det ska ju de stå för. Men grejen är så här att man lämnar in den tredje och ska hämta den elfte, och när man ringer den elfte då har de glömt att lämna in för reparation. Det blir ja, ja, det förstår ja. jag. Och det är ingen roligt med reparation, det känner de inte så mycket på som att sälja nya. Nej, det kostar, om man, om man vill fråga om de gör en undersökning, bara undersökning kostar 344 kronor så det är inga billiga grejer alltså. Nej, jag vet det. Eh, du vet och du har det tråkigt det, det du har en Tomsson, stor det tv och den är så tung så jag kan inte flytta den själv ens. Och, och det, det som man har bakstycke så blir framtung och och det måste vara stöd på en om man ska kunna öppna den utan den ramlar. Du köper en ny tv på någon sån här och liknande, då får du betala 500 kronor för borttransport. Ja, det kan jag ju slänga ner. Det finns så mycket gamla tv-apparater i källan, men det går ju inte att köra på det digitala systemet som är oanvändbara. Ja, nej, jag är inte någon tekniker, säger jag väntan. Ja, det kanske är någon annan som är ringande. Vi säger så. Hej då. Ja. Ja, det var vara första telefonsamtalet det Nu börjar vi spela en låt, kanske. Ja, vi får se om det kommer. Hallå? Ja, hallå. Jag känner det är Lennart. hej. Ja. Jag angående musiken som Kent frågade efter musikvalet där, det var Stig Olin. Jag tror det var hans dotter med som sjöng där. Hon är ju aktör, eller aktris. Hon har ju spelat i Hollywood. Vad är hon heter nu igen? Eh, hon har varit på Dramatiska teatern. Mycket skicklig skådespelerska. Ja, jag, jag, det var, det var jag, de som sjöng i du och där. Jag, jag, jag kommer ihåg Stig Olin mycket väl. Han, var, han gjorde ju mycket gramma musik. Och han skrev ju den där eh, kända landsplågan som gick på 60-talet. Jag tror, jag tror på sommaren den kommer ja, ihåg den, kom han, jag ihåg. Det ja, i den var köstet till slut det var hans son som var som sjöng in den där skivan vet du jo, från det ena till det andra lustigt var Kent nämnde här att förra veckan när han ringde då hade han köpt en tv för 1200 kronor det var, och på på elgiganten eller eleleganten 1200 kronor vad är det för tv är det en, en 8 tummar eller vad är det? Jag vet inte, jag har ingen aning, det är så billigt, men det kan ju finnas i gamla realiserade apparater. Sen hade Kent köpt en tidigare en tvättmaskin som det tog 5 timmar innan den sköljde. Ja, det var inte så tokigt. Kommer du ihåg att det var tokigt? Men det är ju i alla fall bättre äh, än, än det. Ja, då är det bättre att handjaga och handtvätta. Jag menar, en, den tog ju timmar den där maskinen innan det följde tvätten, vet du. Och det, var ju, i, ja, Han var ju väldigt affekterad. Han var ju irriterad på det där, självklart. Men han borde ju ha läst bröksanvisningen eller förhört sig om eh, tvättmaskinens standard innan han betalade pengarna. Ja, men... Det... men han nu har han ju driv, drabbats utan av någon slags eh, hybris här. Han har köpt massa grejer... Det är, vet du, 17 allt han ämnet till dig? Ja, folk ju, kan ju han göra jag det köpt... nu för tiden. de som har pengar. Ja. Det verkar ju som det som har råd. Jag kan ju inte köpa något. Så jag skulle köpa ha köpat nu ett nytt larmband. Skulle jag klocka mig? Han hade ju... där eh, mekaniska gamla, jag mm. har stannar ibland. Mm. Det var nästan så att man tror att han är, har hemfallet totalt utav, åt materialismen. Det var ungefär som den här... Arian, du vet Don Juan, hans katalogen där, där han sjunger om alla älskarinnor han har haft och har ja. och då, han älskar de här prylarna han har köpt ett helt jävla eh, kvartersbutik för eh, jag vet, så att ja, han, men det är klart be, har man behov av tekniska grejer inget fel med det, då kan man ju det är som Jag längtar efter på. och en ja. radiostation som går mellanbåg också. Jag har Man ju... om det Kommer du ihåg på 60-talet när japanerna kom med Toyota, de här bilarna? Det är klart, att förtalades de om det, om du skulle dra ner deras emers. De sa att det där bara skrep. Det visar ju så att de här japanska, sydkoreanska, när det gäller bilar, elektroteknik och så vidare, de är ju förträffliga. Ja, Ja det visar ju sig det i standard och de håller ju för 17 hur länge som helst. De här ja, fast, jag tycker inget roligt som säger Men det eh, får jag säga ja. en sak: att det kostar en förmögenhet att byta en tråd strålkastad lampa på en modern bil. Går den sönder, då måste man inte reperson och det kostar för fruktansvärda alltså, summor, den ja, kan man med... inte byta själv. Ja, det är dyrt att ha bil för jag vet Robert Ashberg för många år sedan han hade ett program som hette Inside och då kollade de bilverkstäderna hur seriö seriösa de var. Det visade att många av var ju väldigt eh, lurade kunderna där otroligt mycket påstod också att det var det och det felet vilket det inte var för de hade en kontrollbesikt. Ja. Så att det var likadan Kan du kolla dem. Det var också bluffmakare många. Det var en kvinna som gick dit som hade... Felfria tänder. Ja. Och hon hade blivit undersökt av en eh, seriös tandläkare. Sen gick hon på olika kliniker. På ena stället hade hon tio hål och på ett ställe hade hon sex hål i ja, och sen gott. Så det var, var bara bluff hela tiden. Det är fruktansvärt egentligen. vad ja, tandläkare. Att, att <laughs> det folk ska det bli att folk del som ställer på kroppen att äh, laga någon, någonting i munnen, så, ja. säger de ju. Jag gick, jag hade en kompis som gick, för han är ju äldre än mig, han är ju din ålder, han är ännu äldre förresten, han måste ju vara 80 nu om man lever. Han berättade i, han, han var grabb, då gick han till ett ställe som heter Amerikanska tandpolikliniken som låg nere city. Aha. Och där hade de en riktig tandläkare, en jävla snedig, konstig människa. Han hade så grova händer och fingrar va, så att, och han var klumpig vet du. Och ja. Han gjorde totalt fel på allting va. Och undrar hur som den kan få licens eller få då, legitimation, va? Det... Ja, det, det, han har väl avlagt, det, ett efter något prov när han, han hade gått sängläkare i högskolan. Och då lyckades det väl. Det sen kanske det blev sämre han blev. Det. Han hade väl tur den dag då. Kanske var det inte... Det kanske inte belyste hela hans kunskaps... Eh hur mycket kunskap han egentligen hade han blev godkänd men nu och näppig kanske det vet ja du. jag har ju råkat illa ut jag har ju inga tänder kvar i munnen jag bara en del stumpar och rötter och sånt ja, och, men, och det skulle kosta 27 000 och få en proteus var en tandläkare som sa men har inte du, du hur förhåller du sig då för att försäkringskassan när det gäller lösgåm där kan du få Väl, som pensionär, där kan du få väldigt kraftigt eh, subventionerat, vet du, att eh, de, om det kostar 27 000 så ja, kanske... Jag såg en som där tiggare som hade en, en protes av silver ja. en som en gång vilka grejer alltså eh, i Rumänien kan man tydligen få det billigt Nej men du ska ha ha porslin, alltså det ska vara riktigt ska inte vara någon metall som det är i Ryssland guldtänder kan inte räkna med men jag menar Går du till tandlekan, det är kraftigt subventionerat, kostar arbetet 20-30 tusen, så lär du kanske bara få betala en, en smärre del av det. Ja, det, det är ju de fantastiskt. Jag om aldrig kunnat kosta på någonting. Med sig ja, när jag sökte jobb. För pensionärer. Jag försökte få eh, yrkesutbildningar och grejer. Det fick jag inte någonting. Nej, det är så. Men det är synd att du inte kan få tänder. För jag menar, det, det måste vara besvärligt för dig om du ska... Äta hårt bröd kan du ju inte äta, exakt? Nej, det går inte. Och du kan inte äta Absolut rötter. inte hårda grejer som och, mm. och eller äpplen eller något. Får du äta soppa då eller lättsmälta saker då? Ja, sådana saker som går lätt i pensionärslådor och köttbullar och annat. Går, kan du äta köttbullar och frikadeller? Ja, de är inte så hårda. Men... Nej, de är inte det. Men då måste du... Jag, jag äter på de där som är kvar. Hur är det med tandbenet då? Är det inte, gör det inte ont alltså? Nej, de är döda allihopa. Det har varit svarbildningar och, och det finns inga som verkar. Ja, det är tufft du, men kan du inte ta kontakt och prata med, med försäkringskassan? Jo, oh, de, de har alltid varit så, så negativa mot mig. Myndigheterna det har aldrig gått att komma vidare för att sara om på den tiden du de, de, de, de vet med morsvående förmyndag och allting de, inga reparationer av villan eller någonting. Mm. Jo, det är trist. Det är nästan som man du måste ju uppleva det personligen väldigt negativt och som ett fruktansvärt övergrepp alltså att, det, att de inte de måste ju, de har inte ens lyssnat på dig. Nej och du vet när jag sa att, man att jag kunde göra en radiogrejer det kan man inte det där är inte sanning och allt möjligt. Men jag tar, de... kunde ju bygga en radiostation om jag ville. Det var väl sådana här socionomer som satt där. Ja det var socialbyrån. Socialtant ja. ja. Alltså, som har fördomar när det gäller dig och, och har inte liksom Social kompetens för att... Lyssna in en människa... Och förstå människans behov... Och sen göra en ja. logisk slutsats. De drar för snabba slutsatser. Jag de aldrig. de, de, de går på emotionellt... Det, eller känslointryck... Eller när det gäller din kropps... Eh, ja, bild de får ut av det personliga... Det är det känslointryck, va? Ja. Så att det är väldigt trist. Men jag ska inte uppehålla... Det kanske är fler som vill ringa in. Jag tycker vi ska försöka öka... Eh, jag vet att det är en del som lyssnar på programmet men de vågar inte ta steget och ringa till dig. Ja men jag är ju ganska hästnällig. Ja, du är det ju är ju det. det. Jag har sagt det till folk att Georg Andersson, Georg, han är en. Limberg heter han. Ja, förlåt, Georg Limberg är en hygglig människa. Han är anständig och trevlig. Så att ring, ring. Jag uppmanar folk, ring gärna. Vi ja, när man nått lite längre till exempel mellan Mellanvåg äh, ute i Europa, hade på ett annat sätt. Har du förresten jag, det, det, vänta ett tag, har du kontakt med italienarna någonting? Nej det har inga det, det har bara varit så ingen kul som på korten. Ja det var ju du hade ju kontakt med ett, ett italiensk gäng tidigare kommit Ja då år. som hade en, en radiostation men, men där är det fritt i Italien där de var, gav med freder mm. Och en massa grejer och en eh, sån här förstärkare och allt möjligt. E eh, men då, de sa att de hade aldrig kunnat tänka sig att det inte är egen sända utan sända över telefonledningen. Ja, just det. Eh, annars de, eh, sitta, va antingen, antingen, va antingen, hade de... Var det inte... det Hade inte de en radiostation som hette prim, eh, Primavera? Primavera. Ja, jag kommer inte ihåg vad han hette men det var en i alla fall. Ja. Det var och, radikala, högradikala. Var... människor var det ju. Ja. Jo, men vi hörs så, du, hej så länge. Hej, hej! Ja, nu är linjen uppenbart. Det är 1000 orden och Nu ska radion på. Tråkigt är mörker, är. Men som helst, jag tycker lampor är, i alla fall. Äh, finns det ju fast den här lågenergilamporna är ingen roliga. Äh, jag har köpt på senare tid sådana här halogenlampor de är bra mycket bättre. Äh, de är starkare ljus och vitare bättre ljus än de där. Eh, vanliga lågenergi lampor när det var en lyssnare som ringde i Sverige sa att han hade en lågenergi på toaletten och tända när, så lyser den ordentligt först när du var färdig. Nu ska jag se om det kommer att samtal på toaletten. Och då har vi uppvärmningssidan. Hallå? Ja, det var Kent Jag skulle bara säga att det heter tandvårdsstödsintyg. Och då får du fråga Försäkringskassan om någonting sånt. Men då gäller det alltså bara de fem första tänderna Alltså framtänder och så fem tänder då. Åt vänster och höger. Jag Men så att man får inte, du får inte hjälp med alltså, bittänderna om de märkliga anledningarna. Utan det är mer av estetiska skäl. Men då kan du också fråga efter tandvårdsstödsintyg. Ja. Ja, de är, det är så mycket konstigt, de bara skriker, de där, sälj villan, ni ska inte ha det som jag har, ni ska bo en liten lägenhet bara för det här socialby, de har många gånger. Ja, nej men det, det är ju så, du får jag ha hundratusen kronor, det får man ju ha utan att det påverkar några form av bidrag. Ja, ja det är ju inte mycket idag när det har visat sig att ingen vill reparera mitt tak om jag tar den miljonen. Nej, nej. nej. Men jag säger att man kan ha någonting utan att det påverkar det påverkar bidrag för att 10 0. Sen efter varje allting över 10 0 räknas ju med 15 procent ner. Så har du 10 0, har du hundratusen till, då får du 15 procent mindre av det bidrag du berättar till. Ja, det måste väl finnas eh, sådana här år som kan hjälpa en att lösa fram till någon som Jaha, har mycket pengar kan till ge en donation till exempel eh, du vet han har så mycket pengar han hinner inte göra av med det gamla gammal eller någonting och som har många miljoner så kan du få tak ett, ett pariet är ju en mardram att det ska och läcka och, och skulle de bara lägga på en presenning så skulle det kosta 450 tusen mer än vad huset lägga på en per eh, när vi byggde det jag fast det är väl andra pengar idag. Men hur som helst, jag ska bara säga om det till Lennart att... 19 tum kostar 1200 kronor en tv. Jaha. Så att man får inte så liten tv 19 tum. Men men hur håller den med en... En så att man har räknat med tre år sedan. är ju bara kasta den. Ja, det, det tror jag inte. Ja, det Och vet det jag inte. Jag har inte haft det i tre år sedan. Ja, hur som helst, men... Så det kan man köpa, så det är ju otroligt billigt. Jag köpte ju trätmaskin för 2 Ja, men för den Den tog ett, alltså en, här, för den tog 35 minuter. Så Det är inte så där våldsamt farligt ändå, men nästan alla moderna maskiner. Men det är alltså, det är så att det är en miljölag. Det, för att minska elenergi så ska du ta två och en halv timme för en... För att ja, varför kan de inte minska byggandet av lägenheter, alla dessa kök ström, och det bidrar till att det blir brist på Att man bygger så mycket lägenheter för, vad ska det vara bra för? Annars får folk mer vedspisar kanske. Nej, det där, varför vi bygger mer lägenheter, det beror på att det var en väldigt stor invandring i Sverige, hundratusen om år. Ja, ja, men det, det, det får ju inte öka strömförbyggningen så att eh, folk måste ändå ännu, ännu svagare. Det kanske lyste lysdiodlampor, de i urhus, det här prova jämfört med jämförelse. Jo, men det, det är ju på så vis, men det är ju därför som tvättmaskinerna om någon outgrunda anledning ska ta två och en halv timme. Men det är är att när jag går ner i tvättstugan, där har ja. de en där Där tar den en, en fullständig tvätt med förtvätt, huvudtvätt och centrifugering. 35 minuter. Ja, det är väl inte energisnål då? Nej, men liksom, varför får det vara stora maskiner i flerfamiljshus? Men det ska vara sådana här jävla maskiner i lägenheter. Jag begriper inte. Ja, det bit. är väl de här nya energisnålen. Ja, det är en energi... Ja, Bantugare får inte dra så mycket. De måste minska effekt och allt möjligt. Jo, men liksom, då sliter det med mina på kläder om man ska ligga runt i två och en halv timme. Det väl... Ja, det gör det. Det kan jag lova. Ja, jag, jag blir mer och mer förvånad. Ja, ah, ja, vi säger så. Hej. Ja, hej. Ja, nu är linjen öppen igen på 8121. Och nu ska jag radion på. Välj, varför går fort här varje gång. Jag har 25 minuter kvar knappt. Jag sätter på en låt kortpass. Nej, det kanske det kommer någonting. Ja. Allå? Ja, hej Delena, Jag vill bara tillägga en sak hur du ger. Ta kontakt just med tandvården eller Försäkringskassan. För att du har läst, lä, rätt att få löskom. det gäller inte att sätta in något implantat, att vissa tänder fram i kindtänder, utan det gäller ju en lösgom va? Ja, och den ramlar väl ner Det är ingenting att skämmas för, det är många människor som har det, och oftast så blir man van vid, detta, vid den, den här lösgomen. Ja, för vi mor hade en löskom och den ramlade över och en gång i stenhållet i hallen och gick sönder. Det vet den kanske i golvet så att för plast Lösko det är ju inte starkt för plast. Men grejen är den att det är bättre kvalitet att kan jag tänka mig på de här. Ja, så att du en får en ordentligt att, att det blir seriöst, alltså att det, det personen att, det en, en, att de gör en ordentlig. Vi vill någon form av avgjutning och så vidare, va? Så att det där är ju väldigt ja, mycket måste ju ovi, en tandtekniker som tillverkar den där, eh, precis som sen efter avgjutningen. Jag menar det, så att det där tycker jag det borde göra. För att rent ur hälsoaspekt och hälsosynpunkt då vill säga, är det väldigt viktigt att man tugg, kan tugga maten man äter. För det är sin tur ger effekter av om man inte tuggar maten ordentligt att man får matsmältningsproblem Ja, det har ju varit tid efter en, en här har inte det gaser och med, sånt va eller bruntarmsliknande är det symptom ibland men det brukar gå över men det är det, tack vare att du kanske inte kan tugga maten ordentligt och då får ju matsmältningen saltsydan i magen jobbar så mycket vet du och då kan Ja, jag få... märker det det blir så surt ibland, så det är som man behöver batteri syra, syra, får syra, man få en syra uppstötning. Får du sura uppstötningar då? Ja, det är det som händer, det är som det det bättre lite syra, man <här> kan ju knappt tala sen. Det är väldigt viktigt det där, är att man tåg, kan tugga mat och så vidare. Och så är det ju enerverande om man ska inte kan äta vad man vill eller känner en smak ja. för. Va? Det är ju väldigt begränsar ens livskvalitet rent utav. Det är viktigt mat. Du vet som gamla Brecht, Brecht sa. Först kommer keket, se moralen. Va? Men i det här fallet tycker jag du ska sätta moralen högre och försöka få en, en, en, en, en tandhjälp med, med att få en lösgård man, så. Ja, just det. Ja. Det, det Jag fasar för alla Det är santidologier De har sagt en massa rötter och bar Och grejer i käkarna. Du måste ha haft en, en Ursäkta uttrycket ett rent helvete För när man fått varbildningar Och sånt i tänder Det, det gör ju, ja, ju fruktansvärt äh, alltså, ont Det är inte så Jo då, men men då på den tiden åt jag mycket antibiotika, penicillin, för det hade jag ju en bra läkare som hjälpte mig att få fram allting. Alltså, så så sig till vad du vill ha, så skriver jag ut det. Men överskrivandet, jag tycker du då? Nej, det, det, det botar ju när jag fick dem där eh, i munnen. Ja, men jag menar, det är en bra process egentligen. Skulle jag en tandläkare skuret upp, det har fått ut varet, vet du Ja, just det. Det sprack eh, och rann ut. Eh, det är äckligt kul, svar. För det är inte att leka med, för att enligt vad man vet idag så kan det komma in i blodbanorna. Ja, och det kan det. påverka hjärta och allting och andra organ i kroppen och ställa till sina väldiga problem. Ja, det kan men... tar ju oerhört bra ut den där Uh, anabola steroider, <kör> det var svårt och starkt mm. och allting. Och jag har ju på det med oscilloskop och det få en en fin IKG-kurva fortfarande. Jo, apropå en annan sak med din tv hade ju gått sönder. Ja. Kom du ihåg för flera år sedan, då fanns det ett företag som man kunde lissa, alltså man hyrde tvn av. Ja, men det ville inte ha. De var bra för de kom hem till folk och inställde så sen betalade med en, en liten avgift i månaden. Jag vet en kompis som hade en sån tv då ringde han till företaget och sa det att nu säger jag upp, upp avtalet här för jag ska flytta. Ja. Och då sa de så här ah, du kan du har ju varit medlem hos oss eller abonnerat så långt tidsrum nu så att du, vi skänker TV till dig sa de. Ja det, det är väl det som de måste kunna bli av med alla gamla beägnade apparater de får. Ja sen vet jag ett dödsbo där vi skänkte de också tvn vet du. Ja, ja, det finns nog... Men, men Georg, om vi ska säga så här... Som strategiker och... Eh, så kan du väl göra så efter... Ta kontakt med Försäkringskassan... Och, och förklara din situation... Att du har svårt att äta, tugga mat... Du kan inte tugga mat för du har... Inga tänder kvar och att... Det, Nej, det är... Alla alla, säg det så här det är alarmerande för mig för min hälsosituation nu det här påmärker mig mycket när det gäller matsmältning och mage och allting. Ja det allra värsta för mig är ju de du dåliga måste... att jag blir handikappad efter att jag låg medbeslös i tre dygn här när det ramlats ihop då för det är så jag... du måste ta, ta tillvara dina egna intressen lite grann och hålla på i din, i, i din integritet för att det är ju rimligt idag när vi har en sådan generositet mot alla slags individer som Jaha. kommer hit, alltså på grund av politikernas beslut ja, men, det är väl bara men att du ska inte bli sidosatt om andra får hjälp och du ska inte vara behöva vara underprivilegierad på det viset att du inte har någon värdighetsexistens längre, va? Nej, men det var ju som en sa här, som sände fel på dig att du är svensk. Ja, det är jobbigt det här, men jag hoppas att du kan få hjälp i alla fall. Ja, det var ju det, något det, annat är att du ska fått... bevara lidandet. Det är ju för fan omänskligt att inte kunna äta nej, och nej, jag till exempel att man ska plötsligt vara handikappad och inte få hjälp äh, ordentligt. En äh, professor som reder ut det här hormonet, det är så lite det, testosteron i kroppen som musklerna äh, förtvinner. Vad har du testosteronvärde då? Det vet du inte va? Ja, det har bara varit tre eller någonting som tar vad, vad, vad hade du, så det Tre? Ja. Det är väldigt lågt Du vet du ska veta en sak Georg Att normalt är mellan från 10 till 30 Sen när äldre människor får sån låg nivå som du ligger på ja. Då får man ett plåster som man sätter på benet Ja det är i Amerika som de, de där plåsterna är så svaga Så de gör ingen ingen ja, då, de, höjer, de höjer testosteron Jag talar med min husläkare det, han nämnde att det att det röjer nivån, alltså. Det hjälper. En, ja, en, säger du kan jag... ha två plåster på det då, på höger och vänster ben. Ja, jag får se vad ja, säger. Det här dumheten och säga att då exploderar eh, prostatacanceln. Det, det, det, det, det, det är inget farligt om du har en, en testosteronhal som ligger på normal nivå. Låt oss säga att du får en testosteronhalv testosteron, på... 10-12 procent. Du kan ju lyssna med en expert eller specialist. Vet ja, om du har ju en det det expert ex i Hallå? Jag vet inte, det är ett samtal på rätt i Lägg på, du har ringen Det är här. Nu har vi bara en kvarts kvar. Jag sätter på en låt. plus 4 och senare så blir det att vi kommer inte med den här gången heller. Tiden kan gå så fort. 22, 18, 79, 0. 22, 18, 79, 0. Studiofrekvensen plus 4 Och, och, och det, det är lämpligt. Att, Uh, jag behöver verkligen uh, bidrag här för att driva verksamheten och så sätt. 22 18 79 alltså, det har hänt tre gånger att uh, tiden har så fort så det inte kommit ut uh, det beskedet. Nu blir det så ju snart jul och nyår och så vidare. Jag vill ju försöka hitta någon sån där eh, rikare som kan ge en donation till fri radio så att säga. Man skulle kunna utnyttja det och göra det betydligt bättre om man hade möjligheter. Men bara synd att Lasse har gått bort. Han var ju bra på att hjälpa mig med verkligen. Men jag behöver det, söka någon ny kille men det är bara svårt att vet att de är pålitliga och så vidare. Folk som verkligen är seriösa. Det måste vara stort rad intresse om man ska hålla på med det här. Jag ska jag ta 81.21.00. Och nu har vi bara 10 minuter kvar. Sen är det Gundar som kommer in med programmet. Och nu måste vi vända sig för en kort paus. Ja, den där kassettspelen som jag använder, nu går ju åtminstone i alla fall, men det är ju en konstig final mm. det där. Ja, det får ringa om igen om det här, men det har fel eller kommer sig galt Ja, det är alltså radiofrekventa som sänder och ansvarig utgivare i Geo Lindberg, ska jag så säga, så har sagt allt som det ska vara. Och sen är tiden, så har jag, jag hoppas jag får lite mer tid i framtiden. Då kanske det gick lite bättre telefonsamtal och ha telefonverkteriet. Ja, jag får sätta på en låt till. Kort paus. Gamla saker som man aldrig hör i radion nu för tiden annars. Men det är roligt det att spela upp det tycker jag också. så. 0 ska radion på, nu blir bli ont om tid så måste vara kort samtal i så fall. Ja, jag väntar här på 8121 Jag undrar vid vi, vilken tid nästa år det börjar bli ljusare dagar igen, var det, vilket datum det är. Det vet jag inte, kommer jag inte ihåg riktigt. Så, kanske någon Ingen skulle kunna säga också. Ja, vi får göra en avslutning. Vi har ju snart bara fem, sju minuter kvar. Nu Gunnar kom väl på nu direkt efter det här programmet, misstänker jag och så vidare. Och, <hör> det är skönt att det inte är så där kallt nu. Jag fasar först och sen när det blir halt igen och snö och så vidare. Jag en problem med benarna och, och det fick man inte orienter till Läkare skulle kunna bota sjukdomar istället för att bara prata det. eller på det, När man bara pratar och inte skriver ut mediciner eller någonting eller kan hitta på något bot på vissa problem man har. Jag vill spöra en låt till. Nu, nu på radiolaboratoriet eh, eh, radiofrekventa här och eh, ansvarig givare i Ålimber. Det tror jag säkert en gång förut. Och och vi, vi, vi ska besluta med, med musiksnutt nu och vi kommer nästa eh, lördag. <hör> och hoppas jag alls när hon blir lite bättre då. Hej så länge och tryck inte för mycket. Sprit, tryck inte för mycket. Slutom andra väl. Var snäll mot andra. George Luther säger.